Kärlek och Knaster En podcast om de där skivorna som förändrade mitt liv. Hej vänner! Välkomna till ännu ett avsnitt av Kärlek och Knaster. Jag heter Tony Savella. Och idag så ska jag prata med app programledaren Kalle Gisselson. Vi ska prata om Guns N' Roses debutalbum Appetite for Destruction. Det blir ett ganska avslappnat och skämtsamt samtal om tuffa rockstjärnor och eh, deras inte fullt så tuffa lyssnare. Nyligen så har flera goda vänner till mig blivit föräldrar. Och som i någon sorts homage till dem så avslutar jag och Kalle avsnittet med att prata om hur man kombinerar föräldrarollen med god musiksmak. Förresten, grattis till er berörda vänner. Ni vet vilka ni är. Låt oss lyssna. Vi åt till frukost. Hembakt bröd faktiskt. Med lite ägg och kaviar. Surdegsbröd? Uh, nej, Surdeg är, är ju. Alltså, jag är hemma på pappaledig, och det är ju ett heltidsjobb. Men att passa en Surdeg. Ta med tusan ännu värre. Så att jag, är en vanlig sån här gästdeg, gest, jag vet inte vad det heter. Van, vanligt bröd, helt enkelt. Det finns ju liksom genvägar till barnfostra, men det finns ju inte genvägar till ett surdegsbröd. Nej, nej, nej, det perfekta brödet, det skojar man inte bort. Men, alltså, det finns, men det är också lite jobbigt för det är rätt svårt att hitta bra, nya, roliga vanliga brödrecept allting är ju åtminstone till hälften surdeg liksom ifall det ska vara lite hipt det man ska hitta det på någon blogg eller någonting så att, det är nästan lite så här old school och baka vanligt bröd. Jag känner mig retro cool. Det är det, är det nästa hippa på liksom Hornsgatan. Vanligt bröd. <laughs> Ja men det är ju lite som liksom, var, var, varje grej måste ju få liksom en motreaktion liksom pendeln svänger alltså fram och tillbaka just nu så har det väl varit surdekt det är ju inte så hippt längre jag vet inte vad som är det nya hippade sen kom cake pops och nu vet jag inte vad som är hippt men, men jag känner att vanligt bröd är definitivt inte det som jag känner mig antingen väldigt efter eller väldigt före jag kan inte bestämma mig det vanliga brödet kommer vara ungefär som när Nirvana kom som en pendel, pendelrörelse mot Guns N' Roses någonting i den stilen jag kan väl gå i klädd i fleece ibland så att man kanske skulle skaffa någon sån här rutiga skjortor också och blondera håret lite taskigt jag tycker det, vem är du? Vem är jag? Alltså det är ju en bizarr fråga som alltid är väldigt svårt att svara på. På ena sättet kan man väl säga att jag är 32 år gammal, från Skåne. Exil i Stockholm just nu. Jag jobbar med film, det är därför jag känner dig naturligtvis. Och har även en podcast som jag måste plugga lite för. Det är ju www.appsnack.se www Gå in och lyssna på det där. Snackar mycket teknik men det ska vi inte göra här. Nej, men jag måste säga grattis till placeringen. Jag är tredje plats i Svenska poddradipriset, kategorin vetenskap och teknik. Vi vill gärna säga att eftersom plats nummer två var en vetenskapspodcast så man kan ju säga att vi var på andra plats ifrån man bara kör teknik. Ni pratar alltså Apple? Vi pratade, från början så var det bara hardcore, bara Apple, så iPhone, iPod, appar, hela, det är därför det heter Appsnack, så lite halvvitsigt. Men med tiden så blir man liksom lite trött på bara det, så det är liksom teknik, internet, nörderi i allmänhet, men Apple i synnerhet då. För vi är inte så duktiga på varken Windows eller Android eller Symbian ifall det är någon som använder det. Vill du eh, få en eh, musikrelaterad Apple-fråga? Eh, gärna, skjut. Vilket var den första låten som Steve Jobs spelade med iPhone när han introducerade den 2007? Alltså i keynoten där. Precis. Eh, eh, ska jag riktigt, alltså absolut ingen aning, men jag skulle bara så här, tippa på att det kanske är antingen... Nej, inte Beatles, här kom det sånt. Kanske någonting med U2. Du var, inne, du, var, du var rätt inne på att det var Beatles. Det var det. Men det var Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band. Det var det. det var, man, han gillar ju både, både Beatles och U2. Så ja, sån här kvalificerad gissning, fast ändå off target lite grann. Ja, jag hade tyckt att det var kanske lite väl illa om du hade kunnat svaret på det. Ja, just det. Ja, men då var det bra att det svarade fel. Ja, eller hur? Vad är det för skiva vi ska prata om idag? Idag ska vi prata om Appetite for Destruction med Guns N' Roses. Varför då? Ja, varför? Därför att... om man ska, Jag fick ju frågan om det. Så här, välj en skiva liksom som har betytt extra mycket för dig. En grej med det där är ju lite roligt att idag så är det så här... Det är ju inga skivor som överhuvudtaget kommer upp i min hjärna när jag försökte gå igenom min liksom mentala bakkatalog som kom ut efter typ 95 eller någonting. Det känns knappt som att, eller kanske lite senare, 97 kanske eller någonting då när man började dela med sig av MP3 och brända på billiga cd romskivor sen efter det liksom så har man ju albumkonceptet har ju totalt försvunnit åtminstone i min värld. Jag tror för att de flesta normala människor så är det faktiskt så det ser ut. Ja men det är ju det och det är ju både det är ju naturligtvis smidigt med streaming och Spotify och allt möjligt men det är ju samtidigt lite sorgligt för att ja, man har ju massa fina barndomsminnen eller ungdomsminnen eller hur man nu ska definiera det när man liksom kom hem med en en, en skiva eh, och liksom packade upp plasten, satte den i cd-spelaren och satt sig bredvid liksom och bläddra igenom det här konvolutet eller bukletten medan man lyssnade på låtarna en efter en för att se vilken man tyckte var bäst. Liksom. Och så var det alltid så, oh, håller jag med den där lilla klisterlappen som sitter ute utan, utanpå där det stod liksom Includes och så hade de valt två, stycken två tre låtar som de trodde att man skulle liksom sälja in skivan på och så tänkte man, nej, nej, nej, det är inte de låtarna jag gillar jag gillar ju den här lite mer obskyra låten som kommer näst sist den upplevelsen har man ju definitivt inte idag ja, det är poesi för mina öron jag känner så igen den där upplevelsen ja. det, skillnaden för mig är att jag fortfarande har den typ senast igår är det sant? ja V var köper man en skiva på? Lens eller? Jag brukar, alltså när jag när jag köper cd-skivor så beställer jag dem på nätet. Mm -hmm. Men jag var på skivmässa och köpte vinylskivor igår. Då så lyckades jag få tag i en Kjell Höglund-skiva- Eh, som jag trodde skulle vara omöjligt att få tag i för det priset jag fick tag i. Så att eh, jag var som ett barn på julafton när jag kom hem och lukta på vinylen och det fanns någon sorts plast över den i alla fall. Men i alla fall, för, för att gå tillbaka till din ursprungsfråga, varför mm. valde jag just den här så var det så här, okej okay, men vad, vad var det för, för äh, då, liksom bandet nummer ett från de här åren? högstadietiden typ det var ju Guns N' Roses jag hade ett tag i hela rummet fullkomligt tapetserat med Guns N' Roses affischer och annat och egentligen så är jag ju lite för ung eller mycket för ung för att ja, ha lyssnat på Appetite for Destruction 1987 när de kom ut utan halkar väl snarare in när Uh, Use Your Illusion-turnén uh, och uh, de här två skivorna, den gula och den blåa, med sådana här, uh, ballad, såna här uh, radioballader som Don't You Cry och sånt där. Uh, November Rain. November Rain, till exempel. Uh, Patience, kanske. Men... Uh, men sen så när man liksom kom in där ingen av de plattorna är egentligen så helgjuten som album utan det var ju ganska snabbt när man väl lyssnar och sa oh jag vill ha mer, jag vill ha mer så, så hittar man ju till debutplattan då Appetite for Destruction och det är ju faktiskt. Det är ju, en av dina frågor längre ner är ju så, vad är det sämsta på den här plattan? Jag försökte innan du ringde upp här och säga så, men vilket är den sämsta spåret? Jag gillar ju alla låtarna här. Så att, <laughs> nej, det är en helgjuten platta så därför kände jag att okej, okay, Guns är det jag vill prata om och då måste det nästan bli Appetite for Destruction. Ja, men kul. Då, då ska vi dissekera det här albumet och vad det är som har fått dig och så många andra och fastna för det. Mm -hmm. Hur upptäckte du Guns N Roses? Nej, ja, men det, det var väl där så alltså, precis mellan mellanstadiet, slutet på mellanstadiet, början på högstadiet, där någonstans när man liksom på en ganska kort tid går från att eh, nynna på Disney Disney soundtrack liksom är är djupt och, och så vidare och så helt plötsligt och, och fortfarande är barn och sen så helt plötsligt på bara så här i efterhand känns det ju som att över en natt så skulle man för helt plötsligt försöka läcka vuxen liksom och försöka lyssna på in situationstecken riktig musik. Och, och där, just där kring, så kom då Use Revolution plattorna och det var Terminator 2 med You Could Be Mine som man, liksom den här filmen som man inte fick titta på för att den var så våldsam fast det var ju alltid någons eh, storbror som kunde låna ut en VHS och så tittar man på den och så tyckte man den där låten var jättehäftig och så tittar man på musikvideon eh, YouTube fanns ju inte på den men på något vis lyckades man titta på musikvideor så tyckte man att de var jättefräcka de som gick där. För de var ju kompis med Terminator liksom i musikvideon. Och sen så, ja, och så, för, för vilka är det och vad är sådär. Till saken har jag att min. Min storebror och en, en jag menar, bästa tjejkompis av storbror, båda de två var ju, var ju riktiga såna här sleaze rockers och hade ett rådrocksband. Så att man liksom hade ju hört mycket av det där innan men som sagt då tyckte man att och de såg ju lite fräcka och farliga ut fast jag tittar ju hellre på, på Lilla Sjöjungfrun en gång till. Och sen så en vacker dag som man nej men jag är förbi Lilla Sjöjungfrun ja nu, nu vill jag också vara cool fast man var ju lite schizofren för samtidigt, det var ju så många genrer som öppnade sig samtidigt, samtidigt var det liksom Cypress Hill och de som försökte så, säga att nej, nej men hiphop är mycket roligare, man ska gå i baggypants och, och, så och sen så var det vissa att nej men Guns N' Roses är inte bara för det är Metallica som man ska lyssna på och så blev man så, ah jag måste ju välja ett utåt och sen så köper jag alla plattorna i, själv och lyssnar i smyg så det kan jag inte erkänna för någon så jag, jag, jag, jag, jag lyssnade på Guns N' Roses utåt men gick ändå klädd i baggy byxor ja, det, var, det, var, det var mycket på en gång En, en bandtröja är ju oftast det enklaste sättet att få identitet i den åldern Ja men det är ju det, det är ju det liksom att lära sig texterna utan till, till några av låtarna och stå nynna in uh, It's so easy yeah. Hur länge tog det innan du upptäckte just Appetite for Destruction? Kan du minnas när du köpte den? Mm, nej, alltså jag har försökt minnas någon exakt eh, tidpunkt där, men, men jag kan inte det för det var, det var ganska på en gång när man liksom gick från att man hade hört lite av låtarna till helt plötsligt skulle man då liksom oh, man skulle välja lag och det var väldigt mycket sånt... Eh, jag har alltid varit bra på att spara min veckopeng så jag tror att jag liksom rusade iväg till, till Bulluv center. Ganska omgående och försökte köpa alla de där skivorna så snabbt jag kunde. Men jag vet att den blåa User Illusion skivan, den, den tog jag tag för den var liksom inte inne riktigt. Så, men Appetite for Destruction, den, den fick jag tag tag. Jag tror jag fick den istället egentligen. Och då var så bara, hej jag fick inte den User Illusion men, men, men Appetite for Destruction. Ja, ja men det är samma band, då kan jag ta den. Och sen så efter ett så in så, ja, det kanske var ett bättre köp egentligen det här omslaget, eller det som mm. senare blev det officiella omslaget med det här korset med mm, de här dödskallarna på var liksom en så ikonisk bild när jag, när jag var liten i alla fall, eh, någonstans där i början på 90-talet mm. att när jag ser den bilden idag så tycker jag fortfarande att den ser lite farlig ut Ja, men det är det, det ser lite farlig, lite cool alltså man har ju sett folk som har haft dem som tatuering alltså den, den ja, som du säger, den är ju väldigt ikonisk och den osar ju väldigt mycket av den här eh, lite farliga, inte så rumsrena eh, hårdrocken kanske. Jag, jag ganska bild ganska nyligen eh, originalomslaget med den här eh, kvinnan eh, då. Men. Eh, jag tror att det var ett smart drag att byta för att det är också den här, den här korset med de här dödskallarna det är ju också väldigt mycket mer tacksamt t-shirtmaterial shirt om man, eftersom vi var inne på t-shirts. Liksom. Det är mm. ju någonting, och, och, ska man bli riktigt så här nördig och, eller cynisk och snacka branding och, och sånt här och annat. Så jag menar, det här, en, det här ganska plottre omslaget med en kvinna som ligger så här och någon konstig filur. Det är liksom... Äh. Jag, vet, jag kan inte se så jättemånga tatuerer in det på sina armar, kanske. Medan Nej. det här korset, eller eller det på t-shirts liksom utanför nöjesfälten. Men, men, men det här korset är, liksom, det är tillräckligt farligt för att vara lite coolt, men tillräckligt rumsrent för att eh, mamma och pappa ska låta en köpa en t-shirt med den när man är 12 Var det då deras attityd som fick det att fastna, eller var det själva musiken? Ja, alltså, eh, en kombo helt klart. Alltså, det ska ju också tilläggas att just när, när, när vi snackar attityden så eh, mycket av de här grejerna som man sedan lyssnar på det i efterhand bara för att bara, lyssnar jag verkligen på det här? Alltså, när man, ifall du börjar försöka lyssna på texterna. Mm. Alltså, istället för så här som man gjorde kanske första gången, man har ju precis börjat lära sig engelska och sådär och särskilt de här referenserna till både droger och sex och annat som är, liksom, som är lite slangartade eh, kanske man antagligen inte upp för fem öre då men nu man bara sa gick om omkring och sjöng det där och gick om nyn om heroin på skuldgången när jag i mellanstadiet ja men spännande eh, jag trodde länge att Mr. Brownstone var en kille liksom vem, vem är han och eh, vad gör han och varför är de så rädda för honom ja, ja visst, Men är en jäkel på dansa Ja. ja, precis. Man kan ju inte undgå att dansa med Mr. Brownstone när han väl dyker upp. Nej, nej. Om det var någonting som slog mig då kan jag tänka mig att jag säkert tyckte det var konstigt att, de, att det var två killar som dansade. Liksom. Been Varför dansar han med en kille? Men, ja, det, ju, det kan man ju göra ifall man är till cool och med cool om bandana runt huvudet. Jag tror att det där är ett misstag som folk har gjort liksom, ända sedan 60-talet. Jag menar, Brown Sugar som Rolling Stone sjöng om. Det var ju inte sötningsmedel de menade. Är du säker? Jag, jag är relativt säker. Alltså, och ta Mr Tambourine Man, vad, vad spelar han egentligen? Ja, precis. Och jag vet inte vad, vad, vad kidsen lyssnar på idag. Men jag är rätt säker på att, in, att de låtan inte handlar om liksom premiepensioner. Eh, antagligen inte. Den biten vi kanske bara kan, kan liksom förklara för lyssnare som har levt under en sten de senaste 25 åren. Vilka är Guns N' Roses? Eh, Guns N' Roses? Alltså, det var ju... Eh... I din värld? I, i min, ja, jag har tänkt precis så här, ska jag köra Wikipedia-grejen? Wikipedia, eh, Wikipedia -grejen liksom? Jo, men det var två band, det var elegans och så. Eh, nej, men för mig så var det som sagt, det var de som öppnade hårdrocken för mig. Eh, och jag har alltid varit sån här, jag menar, Axel Rose sjunger på ett väldigt speciellt sätt- och det här med rock, när man säger, för man säger att man gillar hårdrock så är det ju alltid den här diskussionen kring hur hårt får det vara liksom. Men för mig så är de verkligen, och särskilt av Appetite for Destruction-skivan, den perfekta blandningen av att, alltså ifall man jämför med mycket som är idag liksom som är stenhårt och det ska growlas och det ska sådana, nu låter jag jättegammal och kanske det skinner genom att jag inte är så förtjust i musik där de growlar och så vidare, men jag tycker liksom det är en perfekt balans av att det är lite hårt och lite rough, men det svänger eh, väldigt och eh, så, då, li lite lagom skrik liksom, i, i bakgrunden på vissa ställen. Liksom. Men ändå, det finns, eh, finns sång, eh, sångkvaliteter eh, på det viset, eh, kan man säga. Och det är ju ett klassiskt album, liksom. Eh, på det viset som har influerat väldigt många. Och naturligtvis, det är liksom en fin brygga mellan äldre, mer melodiös roll. och senare, mer kanske hårdare rock. Lyssnar du på några andra band från så att säga samma era, samma stil? Alltså, de enda som hänger kvar så då var det att man lyssnar runt väldigt mycket och för, för försöker så här. Men, men om det är någonting som jag liksom har kvar och fortfarande så här kan nu ska jag göra det besviken. Det är inte så att jag tar fram min skiva och luktar på den och slänger den i CD-spelaren eftersom jag inte har någon. Men det mm. man ibland kan så här, söka sig fram på datorn är ju Metallica och Black album som är väl hyfsat likartat i tid kanske, någonstans där. Uh. Vad, vad tycker du är den stora skillnaden mellan dem? Yeah. Eller vad, vad, vad tycker du är grejen med Guns N' Roses som andra band inte har eller hade? De, det, det fanns ju också någonting så här, så här fint med den här galna... Alltså om, om man bortser från bara musiken. Och sen den här galna sångaren som hade ett så här fräck liksom. Och sen så hade du med en jättehög hatt. Liksom. Och, och jag tror också det att de... Återigen det här att de hade liksom... Det borde svängde för Metallica kan ju särskilt andra plattor... Så här, kan bli väldigt hårda liksom, och väldigt snabbt. Och väldigt så här, Bara kolla hur snabbt vi kan spela fast det kanske inte riktigt svänger på något vis men, men ja, jag tyckte, tyckte som sagt för min del så hittar de en perfekt blandning mellan hårt och svängigt och sånt där och har man lite av så här, från några av de andra plattorna som shotgun blues och sånt där så är det ju verkligen liksom det är hårt fast det är ju, de, de kan ju sin musikhistoria också liksom. de kan ju spela synd att de splittrades bara. Vad tycker du tycker du att det finns något tema på den här skivan? Ja, så är det Det är ju sex, och rock'n'roll. Det är ju... Så klyschigt är det ju trots allt. Ifall man lyssnar på all, alla låtarna det är ju bara... Ja, det är, knulla bli blir hög och, och så lira hjärnet, liksom. När du lyssnar på det idag, mm -hmm. tycker du att det funkar eller tycker att det blir töntigt? Jag tycker... Ja, alltså det, det där är ju... Som sagt, vissa av texterna så kan man ju så bli lite så... Men jag, nej, jag tycker ju ändå... De kommer ju ändå undan med det på något vis. Liksom, för att, särskilt när man vet att de levde ju som, som de lärde om man säger. Jag tycker fortfarande... Och framförallt, det där är ju också så, så svårt för det är ju mycket som har så här av nostalgi liksom. Uh, det är ungefär som att heja på ett favoritlag i fotboll eller hockey eller någonting sånt där liksom. hur uselt de än spelar och även om de åker ner i division 2 så är de ju ändå det bästa laget för dig liksom. lite så är mina känslor så jag är svårt att vara särskilt saklig men uh, när jag lyssnar igenom jag menar vissa, vissa skivor som att oh, men var inte det där bandet bra och sen så tar man fram Spotify och får fram dem och så bara uh, nej det var inte så bra men det här är verkligen så jag kan fortfarande tycka att det svänger fett är det, är det någonting som inte svänger fett så är det väl Sweet Child of Mine, men det är väl för att den är cover sönderspelad på så många olika vis att man väl kräkas lite inombords. Men det är ju annars är inte deras fel. Nej, man kan inte liksom klandra dem för att det har blivit en nästan parodisk anthem. Nej, det är ju det. Kan man kalla det för party rock? Partyrock, ja. Ja, varför inte? Alltså det här, med, det här med etiketter på musik är ju kanske inte min... Främsta gren. Liksom. Uh, men absolut. Jag tycker det är, det, det är rock och, och det rullar. Så för mig är det rock en roll. Men vill du kalla det party rock? Jag tar gärna. Jag menar, sett på Paradise City på vilket, uh, vilken fest som helst med folk som är över 25-30. Så nu blir det lite party. När du själv kom upp där i tonåren. Mm -hmm. och lämnade Mellanstadiet bakom dig så att säga. Mm -hmm. blev, det, blev det en party för dig? Nu alltså, blev det ju så trag, eller tragiskt tragiskt. Jag vet inte i man ska vi inte skämmas över det? Men jag, jag var ju varken jag var ganska straight edge förutom att jag inte förutom att jag inte åt grönsaker fram till jag var 22 23 så att nej inte direkt. Så, för, så det var aldrig det så där att du så att säga, lyssnade på texten och så här relaterade så bara, oj precis så där är det. Mr Brownstone. Eh, –Nej, jag har ju, jag, det är ju fortfarande kvar på min bucketlist och dansa har honom, <laughs> om man säger så. –Ja, det, det är väl bra. Nu, nu när du lever som småbarnsfarsa så kanske inte heller det är så troligt att du kommer. Liksom en dag bara, nej, nu kör jag. –Jag, jag, funderar, jag vet inte, jag såg någon film här sist jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var det så här, typ... Två gubbar som satt på hemmet och räkte på liksom. Och så, var det så, här, och så kom deras, någon dotter, vad gör ni sådär? De bara så här, men vad har vi kvar att förlora liksom? Så här, Jag har varit, levt ett bra liv liksom, fram till 70, betalat skatt och gått till jobbet och inte, inte fuskat, inte begått några brott liksom. Vad, vad, har, vad har man kvar att förlora där liksom? Så sitter ja. man. Så varför inte Ja, jag tror det var Kristoffer Appelqvist komikern där som sa att han tycker att man borde legalisera alla droger liksom, någonstans där när man gått till folkpension <laughs> Det är kanske är lite tidigt, men, men, men visst Ja, det, det kommer i alla fall krocka liksom, såhär, Fredrik Reinfeldt vill hålla höja, höja pensionsåldern till 70 jag vet inte. Ja, ja, precis Det jag har upptäckt nu när jag har grävt ner med den här skivan att det är ju jävligt mörkt mm -hmm. det de sjunger om och jag kan nästan ibland tycka så här att att det är så mörkt att det nästan blir... Alltså lyfter man ju texten ur sitt sammanhang, åtminstone från den första sidan, så är det ju nästan liksom tragik. Hade det inte varit för de här liksom partypumpande riffen så är det liksom en alltså, väldigt mörk bild de målar upp. Oja, oh oh, men som sagt, det kräver ju någonstans... Det är ju någonting som man, oh, apropå din tidigare fråga, det här, tycker du du håller fortfarande liksom, eller blir det så här att det kanske... Jag menar, de här partypumpande riffen, det var väl bara det man hörde då en gång i tiden. Som sagt, liksom, när man inte fattar alla referenser och, och så vidare. Och nu, så om man då försöker lyssna på det, så är det ju verkligen som man bara fattar vad de egentligen sjunger om. Så det blir, ju, det blir ju inte, oh, oh, yo, yeah, yeah, she loves me, yeah, yeah. Utan det är ju snarare, man bara, precis som du säger, att ja man kan ju förstå varför... De hamnade där de hamnade sen liksom, med rehab och att det tog typ 12-15 år eller någonting att göra Chinese Democracy för de här lite fullt upp med och tagit lite issues här och var. Jag är nästan impad av att man lyckas göra de här nu i efterhand ansedda klassiska skivorna när de har liksom festat så hårt samtidigt. Men mm, man undrar ju nästan för, för många av de här klassiska rockskivorna, oavsett ifall du snackar Rolling Stones eller, eller annat, så har de ju varit höga som Hus och annat. Även Beatles, så jag har gjort många av sina klassiker när de knappt visste vad de hette liksom. Så ja, det kanske, jag vet inte, det kanske krävs. Ja. jag. Vi, och på något, på något vis kan jag ändå mer sympatisera eller jag vet inte jag är ju som sagt jag har aldrig testat droger i hela mitt liv så på det viset blir det ju lite så här konstigt för mig att säga det men någonstans kan jag ändå mer sympatisera med någon sån här partyknarkande skinny som, liksom, som egentligen är, har så mycket mörker inom sig att han måste ta drogerna för att kunna leva med sig själv och så i den här där ångesten råångesten möts med det här knarket och alkoholen och, och gitarriffen så uppstår någon slags magi om man jämför det med någon kallt beräknande musikproducent som sitter i, i Lidinge i Stockholm och pumpar ut sig hits till den som betalar bäst liksom. Ja, jag förstår vad du menar Även ifall naturligtvis den här snubben som sitter någonstans ute i, i fina delar av Stockholm och pumpar ur sig eh, kalkylerade hits eh, säkert till en betydligt bättre samhällsmedborgare och betalar sin skatt i tid och eh, misshandlar inte folk och, och så vidare. Och det är ju naturligtvis sympatiskt på sitt sätt men det blir, ja, ah, det är ju det här eh, kon, konst kontra, jag vet inte, beräknad konst. Hur tror du musikvärlden hade sett ut utan de här drogerna? Här så alltså, börjar man kolla på, på favoritlistorna av låtar så om man tog bort alla låtar som är skrivna eller där någon i bandet liksom har varit riktigt, så här, har varit fast i drog så det är inte mycket musik som blir kvar alltså. Nej, det blir ju några Dabass skivor kanske. <laughs> alltså, ska man ta bort Britney Spears och sånt där också så blir det ju tomt liksom. Ja. Ja, det blir svårt. Även om hon säkert inte har skrivit en rad i sitt liv, men hon har ju allt dem som sagt. Vad jag förstår på dig: du har inte levt rock and myten Absolut eh, inte. Vilket förstås har förmodligen hade varit ganska svårt att kombinera med din framgångsrika film- och podcast-karriär. Men alltså framförallt podcast-karriären. Alltså, alltså, jag vi är många som har försökt liksom knarka och sända podcast samtidigt men där går gränsen liksom. Det känns som att det är svårt att kombinera typ schack och podcast ja, Åtminstone ifall man ska hålla på med tekniknörderi vi som sänder teknikpodcast eller kanske knappast de här, de här tuffa, häftiga killarna som, som stod högst i kurs på högstadiet Jag tror ju på den där karman att de som stod högst upp i högstadiet det kast nu och ni som stod lite lägre ner, ni ni har kommit trea på podcastlistor. <sum> alltså när du säger det på det viset. Jag vet inte. Det låter bara ännu mer pa patetiskt. Vad är din största achievement i livet? Jo, 2013 vet du. Då kom vi på tredje plats. <sum> I svenska Poddradiopriset. <sum> <sum> <sum> um, och Och ditt barnbarn bara. Pappa, vad är, eller farfar, vad är, vad är podcast? <sum> <sum> <sum> ja, precis. Och, och vem är stolt över en tredje plats? <sum> vet, har du aldrig lyssnat på ABBA? The winner takes it all. Vad är det som attraherar till att lyssna på den här musiken? Det här sex, drugs and, rock and roll? Ja, men alltså, i, i grund och botten så är det väl två saker. Så här, dels är det för att det är bra musik. Liksom, och sen så, bra musik kan ju vara... Kan man ju gilla oavsett ifall man inte... Ja, men man kan ju lyssna på musik där man inte fattar ett ord av texten. Mm. Liksom. Det finns ju mycket bra fransk musik. Jag kan... Typ, jag kan eh, très bien, eh, je ne parle pas français. Det är ungefär det jag kan. Men jag kan ju liksom lyssna på Edith Piaf-låtar och tycker de är fantastiska utan att jag har en aning om hon skulle kunna sj liksom sjunga om, om lättmjölk och jag hade tyckt det var lika fantastiskt ändå. Um, så det är ju ena biten som bara använder svänga. Den andra är ju att, alltså särskilt då när man försöker hitta sin identitet liksom i, i tonåren och puberteten och allting sådär, man eller jag kanske ville vara lite farligare än vad jag var, liksom. Och sen så var man så här, fast ifall jag röker, då finns, finns ju ganska så här stor risk att man får lungcancer om 40 år, vill jag det? Alltså dessutom så kostar det mycket, så bara nej, jag skiter i det. Men, men, men det hade ju varit coolt, o, o, utan att kunna sätta fingret på varför just de här destruktiva livsstilen med, med rökning och knark och alkohol och annat det är, är coolt, liksom. Men Ja, det var kanske ligga man ville helt enkelt. Det var, det var, det var allting i slutändan handlar om. Ja, det är väl det det är, ju, det, det är ju biologi liksom. Och vad jag förstår på Guns and Roses eller Axel Rose texter det verkar vara en av hans stora hobbys i alla fall. Ja, det, det vi kommer inte ihåg exakt vilken av låtarna det är men det är ju, är ju lite sån här stön i någon av låtarna och går ju mycket sån här eh, anekdoter om att det liksom han ska satt på någon tjej på riktigt i studion och hey ho spelat in det där så, eh, kan vara en väldigt bra pr grej eller så var de bara spritsången galna på riktigt. Det som där man kommer undan med som musiker i filmvärlden skulle ju liksom det där skulle inte funka det där skulle inte Alltså jag, vet, jag vet inte på vilket sätt jag skulle kunna kombinera det i mitt yrke. Men du alltså förstår vad jag menar? Men Tony, det är för att du är statistansvarig. Ja. fall kanske... du, du hade varit genialisk regissör så hade du nog kunnat komma in undan med en hel del. Eller jag menar skådespelare, de kommer undan med en hel del. Ja, det är kanske den här biten vi ska klippa bort ifall vi vill ha jobb i framtiden. Eh, men vi nämnde väl inga namn? Nej, det är sant. Nej, men... Eller så har vi nämnt dem och jag har klippt bort dem. <laughs> det kan ju vara så Du menar när du snackade om PIP <laughs> Precis. Ja, ja nej, men det skulle ju kunna vara så Men ja, nej Varken statistansvariga Eller kanske koordinator Produktionsledare kanske så Vi får nog ta ett kliv till på, på, på trappan innan vi kan börja svina ordentligt Men du tror att en stor del Av, av det här i tonåren Var för att verka tuff inför andra eller var det, det Cypress du lyssnade på för att vara tuff och sen lyssnade du på Guns N' Roses i Hemlighet? Ja, jag skulle säga att jag överhuvudtaget lärde mig lite Cypress Hill-rader var nog mer tuff. Där var nog mer bara tuffhet för att de tyckte jag, tyckte jag inte om då och tycker inte om idag. Men det var ju lite coolt att kunna dra några lines. Mm. På vilket sätt lyssnar du på dem idag? Du sa, du klickar upp det på Spotify-listan- när du liksom känner för det. Ja, men, men sån här klassisk, du vet- när klockan börjar med sig tre- liksom, man har den här liksom, eftermiddagsdippen- och man så här, bara så här, shit, nu ska man göra några lönelistor- eller någonting, vilket är sjukt fyrkantigt och hårt. Så det får liksom inte så känna sig så ynklig och patetisk som att man sitter där med Excel-listor- så tänker man, men jag kan dra igång lite- Welcome to the jungle, baby- och så hör man det här avgrundsvrålet i bakgrunden. Och jag ser det bara... Dim, dim, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga. Och så bara... Åh jäklar vad kul det är med lönerapporter. Och därigenom liksom på något sätt tro att man är mer och rock and roll än vad man själv är. Ja, precis. Så tar man kontorstolen och bara så glider genom rummet till skrivaren. Liksom, och så tar man och, och så spelar lite luftgitarr och sånt där. Och så ser man antagligen helt hysteriskt fån ut. Men, men livet blir lite roligare liksom. Är inte det just den här musiken, är inte väldigt inbjudande just till, den, till de grejerna? Att det ska vara lite luftgitarr, att det ska vara lite, att man ska sjunga med och hitta med en även Jo, jo, men visste det det liksom? Det är ju bara så, man liksom glida fram på knäna när Slash drar igång sina solon det, det är ju gjort för det. En fråga som var, jag hade den som en standardfråga i de första avsnitten. Jag var tvungen att spola den för grund av att de flesta tyckte den var rätt töntig. Men spelar du mycket luftgitarr? Ja, alltså, tyvärr händer det ju. Det är, ja. Fast är, det, är det tyvärr? Ja, nej, det kanske inte är. Men, men det är ju igen, ja, Livet blir inte roligare än vad man gör sig. Ifall en dag med budget- eller lönerapporter eller någonting annat så här, fyrkantigt i vanan, kan bli lite roligare av att man glider fram på knäna till skrivaren och hämtar sin, sina utskrifter. Liksom. Och samtidigt som man kör ett riff på luftigt här. Så varför inte? Vem tar skada av det? Vilken låt på Appetite for Destruction är luftgitarr vänligast? Det är ju inte Sweet Child of Mine i alla fall. De andra går ju ganska bra allihopa vid sina små tillfällen, skulle jag säga. Men, men typ Paradise City är ju, det är ju vänligt liksom. Vad är bäst med den här skivan? Ja, bäst är väl att det är typ tolv låtar av ingen riktigt dålig när man liksom verkligen får fundera på det. Jag menar du kan ju nämna introt på Welcome to the Jungle eller du kan liksom så här och sen så följer de upp med It's so easy som är liksom bara så oh, bara på eller liksom och sen kan du ju då komma till Paradise City liksom, det är ju en partyklassiker ja men det är väl just det att det är riktigt he helgjuten platta utan några egentliga dåliga spår. Uh, har jag någonting så är så här Out to get me inte det kanske inte är det bästa, bästa tracket. Och, och Sweet Child of Mine som jag har varit inne på är ju sönder-coverat eh, av diverse olika folk som har gift sig med dopade cyklister och annat. Så att, eh, det skulle väl vara det som är sådär då. Det är ju kul att du säger för det är en ganska hittig skiva. Den har många kända starka singlar. Men jag kan förstå vad du menar för det är en skiva som känns ganska sammansatt. Ja, och det är ingenting för att lyssnar man in sig lite på typ de här eh Use Your illusion plattorna så är ju de mycket mycket mer syniska. De bara så, då har de sett att ja, men det, är, det är balladerna som eh, som blir singlar liksom. eh, så vi ska ha en sån med eh, liksom. vi sprider ut de två starka balladerna på varsin skiva och sen så behöver vi några liksom här uptempo som är liphomina liksom som håller de gamla fansen glada och sen så är det ju lite där man verkligen börjar så att de börjar knacka sönder sig lite när man eh, debatterat att det är med en del andra ganska fans. Som mm. vissa tycker att det är typ coma och andra sådana här spår som bara är totalt utflippade. Där det är liksom massa konstiga mm. andningar och ljud och sånt här så här. Är det konst, liksom är det, är det så här, Revolution 9 eller är det bara dåligt? Eh, jag vet inte. Jag tycker ju, Appetite for Destruction, det är lite mer basic. Det är lite mer så här. I mean, det är det här som är. Roll. Kan, kan det vara ju så att det som gjorde det här till en mer helgjuten skiva var för att det här var skivan de slog igenom med mm. och det här var liksom deras som debutskivor kan vara vinna eller försvinna mm. så att den här kom mer liksom från en en längtan efter att, att få det stora breaket medan de andra skivorna kanske var med för att upprätthålla den vilda livsstilen som den, som debutskivan hade gett upphov till Ja, men alltså jag har funderat mycket på det där just med och Jag kan tänka mig lite som debutböcker eller debutfilmer eller vad som helst. att Du har ju liksom en kombo av att du, att du säkert liksom har gått och har samlat på dig en massa material och tankar och sånt här. Liksom. Det finns massa sånt här som... som det finns massor med idéer och uppslag och sånt där. Liksom. Så att det finns väl mycket att ösa ur på något vis. Samtidigt som du då kanske inte har det självförtroendet att bara tycka att jag är genial. Allt jag rör vill till guld. Utan du måste rätta det lite efter vad kanske eh, producenter eller andra kommer med. Liksom det finns någon slags sån här eh, fin balansgång mellan jättemycket idéer att ta av samtidigt som man lyssnar kanske lite runt omkring att Sådär. Sen så har du då fått en sån jättedebut så finns det så här. Dels har du tagit dina bästa idéer kanske. Mm. Eh, samtidigt så kanske du har fått ett jättegår bara så inte orkar eller vill eller fila. Det kanske till och med finns press på att fan måste vi. Nu var det inte detta fallet kanske eftersom det gick nu råd. Men det kanske finns en sån här. Oh, men nu ska ni ut med nästa album. Och bara, fast vi har turnerat nonstop och inte hunnit göra någonting. Så bara, eh, men det måste ut nu måste smida med en varmt eh, Och liksom. Och allt vi rör blir ändå bra. Liksom. Det, är, det är viktigare att komma med uppföljaren eh, i tid än att den blir bra vissa gånger. Kollar man på 60- och 70-talet så kunde artister släppa en skiva per år. Mm. När Guns N' Roses kom på sidan så blev det plötsligt... I och med att budgeterna för de enskilda skivorna, medan skivor fortfarande sålde, blev högre och högre. Jag menar, de hade 3 miljoner i budget till Appetite for Destruction- för en debutskiva. Alltså det är ju helt sjuka mängder pengar. Och jag vet inte, men jag kan gissa att liksom den budgeten höjdes avsevärt till uppföljarna. Men på den tiden då liksom en artist släppte en skiva per år så kunde det vara lite mer skitsamma hur det gick för den skivan. Mm. Och det kunde också ge dem tillfällen att utvecklas och inte få, vad ska jag säga, lika höga prestationskrav. För att, fuck it, vi släpper en eller två skivor till i år. Men jag tänker liksom som... Som det här Chinese Democracy som tog det 16 år för Guns N' Roses att släppa den. Eller Axel Rose om man får säga. För han var den enda originalmedlemmen kvar. Ja. På något sätt när det har gått tio år så börjar ju då har ju liksom förväntningarna blivit så bizarra att det är lika bra att inte släppa skiten. Så det blir bara konstigt när han 6 år senare väl släpper den. Ja och det är ju verkligen ingen bra skiva. Nej. Har du försökt lyssna på den? faktiskt, för man blir så här, på ena sätt så blir man så här, nej, varför släppta varför liksom, varför besudla, i och för sig spaghetti incident kanske inte var världens bästa skiva det heller, så att man kan väl säga att mm, det är tre ja, äh, äh, äh, skitsamma men jag tänkte så här, men sen så när den kom, så, så här, man ska väl ändå ge de gamla husgudarna, eller ja som du säger, husguden en chans, men nej det märks ju också att den är Gjord under väldigt väldigt lång tid. För det, det sprätar lite. Och det ska vara så här. Oh, eh, tagit lite influenser från. Det de en gång var. Och lite sådana här. Oh, vi, ska vi låta som här nickelback kanske. Det kanske är lite coolt. Är det det som kidsen gillar nu för tiden. Eller ja. Eller, ah, och sen så, så Jag vet inte. Om, om jag ska välja någonting som jag uppskattar. Någonting som jag uppskattar på den här skivan. Mm -hmm. eh, eller som jag har upptäckt. Det här var inte en skiva som överhuvudtaget fanns det min barn då? Eller den fanns ju runt omkring mig. Jag såg ju liksom snubbar som dig springa omkring med t-shirten och liksom tyckte att jävlar, den där så cool ut. Men musiken tror jag inte ens liksom, jag tror inte ens jag gav musiken en chans eftersom jag var mer, jag vet inte, jag tror jag lyssnade på Björn Schiffs i Mellanstadiet. Det är äh, het. Ja, precis. Senare Will Smith. Så att det var liksom innan, innan jag fastnade i rappen. Getting you with it? Uff, som, som man då, oj vad bra det var då. Men oj vad besviken blir när man ger en andra chans idag. Just det, apropå att musik musiktrender förändras och musik kan vara lite sämre tio år senare. Precis. Så därför var det lite kul att, att faktiskt kunna ha rätt fräscha ögon när jag lyssnar på den här skivan. Och även om man har hört hälften i olika partiesammanhang. Jag menar även jag har ju stått och scrollat till Welcome to the Jungle i mer eller mindre berusat tillstånd. Men eh, det som slår mig är att, att det här vi pratade om tidigare- att det här mörkret verkligen är mörkt. Även om det är den här rockmyten- Sex, drug, Drugs and Rock and Roll- så är det ju inte förhärligande på något sätt. Utan det är ju emellanåt till och med rätt nattsvart. Och Welcome to the Jungle, även om den låter liksom så där man kan ta den för att vara ja, ett, ett party-antem- att liksom, välkommen hit, nu ska vi ha det kul- bara man läser texten och bara man liksom verkligen lyssnar på den så är det ju alltså den handlar ju om, om drogberoende och welcome to the jungle, watch it bring you to your knees. Jag eh, menar att den har, den, den har ingenting att göra med de här trevliga djuren i madagaskar -filmerna. Verkligen inte. Utan, utan det är snarare 15 15-årsgräns på det här. Hakuna Matata. Ja, Jag tror inte man, man knappt har förstått liksom hur, hur pass mörkt det är. Samtidigt som jag tycker att det är en ganska häftig kontrast att om man ser på det här som en vinylskiva. Mm -hmm. Första skivan är ju, och jag har förstått det så har de, är det därifrån Guns N' Roses namnet kommer. Att första skivhalvan är The Guns. Det är låtarna om droget och våldet och, och det hemska. Och så de sista låtarna på skivan är ju bara kärlekslåtar. Ja, just det. Och det är det som är Roses. Så den här sista låten, Rocket Queen, eh, som jag tror skulle kunna bli en ganska såhär schysst pop-soul- om man gjorde någon cover av det. Mm -hmm. Så tycker jag det är så här helt underbara textrader i slutet. När han sjunger. Don't ever leave me. Say you always be there. All I ever wanted was for you to know that I care. Och, och det blir så fin kontrast när de har liksom pratat om sex, droger och festa tills eh, kronofogden tar ens tv. Så att de liksom avslutar det här med en, med en ganska på något sätt vis lite innerlig kärleks. Eh, budskap. Det tycker jag var väldigt fint. Jag gillar kontrasten på det sättet. Mm. Ska väl dock säga så att eh, Guns N' Roses kom från att de slog ihop banden LA Guns och Hollywood Rose. Men, eh, men man kan ju se in, man kan ty, alltid eh, tyda in många fina saker i det där. Jag tyckte om min förklaring mer, men eh, din, din är ju mer tydlig. Ja, precis. Men, och din är ju eh, din är förmodligen sann också. Så att, för jag, var ju inte, jag var ju inte där och såg det hända. Nej, det är sant. Det kan eh, vara någon som har hittat på det i efterhand, vad vet jag. Mm. Du, finns det något extra på den här skivan som du har fastnat för? Nej, egentligen. Alltså, jag funderar länge och väl på det där. Men allt, allt, om man ändå ska försöka hålla sig till formatet vad den här skivan betytt för dig och så vidare så, så kommer vi tillbaka lite det som vi diskuterade innan att, att jag egentligen inte fattar särskilt mycket vad, vad texterna betyder egentligen. Så här i efterhand kan man väl så här liksom hitta saker när man är, eh, har levt något längre och kanske fått en del törner och så vidare så man kan känna sig, igen sig i olika saker. Särskilt då på din roses-sida när det är lite hjärta och smärta och annat sånt där. Men, eh, men nej, eh, inte, inte så betydde så mycket då. Liksom. Som sagt, jag visste ju inte ens vem Mr. Brownstone var varför han var så duktig på att dansa. Bra svar tycker jag. Mm. Är det några speciella scener du kan minnas förknippat till den här skivan? Alltså, jo, men en av de absolut eh, så här, fortfarande lite trauma kanske, det är ju när vi eh, då, 93, när man var liksom mitt uppe i det här och försökte upptäcka och då var jag alltså typ, ja men det var jag 12 år gammal och var verkligen så här, försökte, ville jättegärna bli vuxen om man skulle lyssna på vuxenmusik. Hade precis liksom stoppat undan Disney-filmerna under, under sängen. Och så kommer ju den här Use revolution Illusion-turnén till Köpenhamn. Och vi var ju några i klassen som jättegärna ville gå. liksom eh, Och, så, och det, var liksom, men det var liksom kvällen innan skolavslutningen. Men det, Köpenhamn är ju inte så långt borta. Liksom. Och ja, vi var liksom samla ihop pengar för då, så biljetter och sånt där. Fast man hade ju aldrig riktigt varit på någon så här riktig arena-koncern någonsin. Liksom. Och sen så Säger mina föräldrar, nej, du är inte tillräckligt gammal. Du får gå får du är bara 12. Du får, du får gå nästa gång de kommer, då, då, då kommer du vara lite större. Så, dessutom när det inte ligger dagen innan skolavslutningen. Eh, och, så här med, liksom, och sen så kommer man på skolavslutningen dagen efter. Och naturligtvis var du ju en av killarna som hade fått gå med sin pappa. Och han kommer liksom, till skolavslutningen med en Guns N' Roses halsdyk runt halsen liksom. Och bara lagom kaxig. King of the hill. Och äh, särskilt... Liksom, och det, om det gjorde ont då... Liksom, den här, och, och, och, liksom, att han fick vara lite mer vuxen än vad jag fick. Även i han som sagt hade sin pappa som säkert höll honom i handen hela, hela vägen. Liksom. Så, och så var det ju ändå liksom tusan han fick, jag fick inte varför, varför, varför och så här i efterhand när man sen såg liksom när bandet totalt föll samman och det blev inte så många eh, mer spelningar i Köpenhamn med den riktiga uppsättningen så kan det fortfarande göra lite ont liksom. Jag förstår det, alltså den killen som fick se den konserten han måste ju varit kung på skolan den dagen mm, så skulle man väl kunna uttrycka det milt vet du hur han lever idag utan att nämna hans namn? Har han det bra ställt? Eh, skulle nog säga att han har det bra ställt, ja. Jag är helt övertygad om att det är sådana ögonblick som definierar en människa. Alltså hur det kommer gå resten av hans liv. Påverkas av det ögonblicket. För att alltså den den populariteten som man uppnår då mm. kommer göra honom populär och kommer och ge honom ett självförtroende på som han kommer liksom kunna glida på den vågen i resten av sitt liv. Jag är helt övertygad om att den killen liksom gick, gick handel sen och idag jobbar på som börsmäklare och du vet så gett du vet fått folk att skriva på sådana där lån som har ruinerat dem men han liksom lever flott, har en jacuzzi. Hur hur nära verkligheten ligger. Skala 1 till 5. Uh, faktiskt, ja, vi, vi, vi har ingen daglig kontakt uh, sådär, så, så jag vet inte, men, uh, men säkert alltså. Uh, jag, jag kan, jag kan tippa på att han har en jakutsi i alla fall. Du, det fanns inget ögonblick du tyckte var sämst på den här? Uh, nej, inte, inte, inte skivan som sa den egentligen, som sagt. Uh, Child of mine. Ja, det skulle vara det. Kanske Out to Get Me för att jag tycker att det är liksom lite svagare låt liksom. Och, den, och då, då skippar man gärna fram till Mr. Brownstone för att den är ju fet liksom. Vad tycker du om låten My Michelle? Det, ja, ska jag tycka något speciellt om den? Hur kan du sälja in den låten för mig? Det, det vet jag inte riktigt. Nej, nej, okay. nej den, den, den går nog bet på just My Michelle. Det är, eh, som sagt, jag tycker inte den är dålig men det är ingen av min favoritlåtar. Sådär. Om, man ska säga, om det är något jag tycker är fruktansvärt uselt på det här albumet mm -hmm. så är det nog den låten eh, jag vet inte om det är melodin eh, som jag inte fastnar för eller liksom den smått bizarra texten alltså de här öppningsraden att your daddy works in porno know that mom is not around eh, she used to love her heroin now she's underground precis jag, jag, jag kollade runt lite på Wikipedia idag Mm -hmm. För det är där man gör research ja. Och vad jag förstod det så hade det varit så att Det var en tjej som Axel Rose kände det Hade de suttit i en bil Och då så hade Elton Johns Your Song Kommit på radion Och då så hade hon sagt att Åh, jag önskar att någon en dag skriver en låt till mig Och sen skriver han den låten Ja, vi har varit inne på det lite innan Han är ju i, i galen Uppenbarligen Det sjuka var att tydligen så hade hon blivit ganska glad över det vilket är ännu sjukare i så fall. Men, det, men igen, det är mycket av de här... Alltså, ifall du verkligen går in och diskerar texterna eh, så är det väldigt många av både på denna skivan och deras låtar i allmänhet som, som inte blir så sådär i pop direkt. Det är ju eh, samma sak, jag vet inte, du vet, kollat låten eller lyssnat in låten One in a Million- Uh, nej, nej, det är en annan skiva. Uh, det är en annan skiva, uh, Lies uh, så det, som uh, liksom, en jättetralvänlig låt. You're one in a million, babe. Yeah, that's what you are. Men uh, på en stråv så så eh, immigrants and faggots eh, så kastar han mycket skit och tycker att de kan dra någon annanstans så här och det är också sån här grej som man bara säger, jag menar ifall man bara lyssnar på låten så är den jättetralvänlig jättefin sån här som så man lätt skulle kunna dra vid lägerbål ifall det satt en tjej som man vill ha så men börjar du lyssna på texten så bara eh, ursäkta då mm. passar det nog bättre på Sverigedemokraterna-konvent än någonting annat. Så att, när ja, om jag ska sälja, gå tillbaka då så ska jag sälja in på mig, Michels, lyssna på Melodin. Skit i texten. <laughs> jag tror det var Melodin i första hand. Jag hade svårt emot, så att, mm. äh, ja det, det kan man inte rädda något för. Jag ja. tror, äh, jag kan ändå tro att de spelar en hel del Guns N' Roses på Sverigedemokratsmöten. Inte för att liksom prata skit om folk som lyssnar på Guns N' Roses. Men det känns... Som sån musik de kan lyssna på. Du vet, innan, innan de börjar bli fulla och liksom börjar spela de här ultimatulle skivorna som de egentligen vill lyssna på. Nej, ja, just det. Jag har varit all på alldeles för få Södemokraterna-konvent för att uttala mig om det där. Du får komma på vårt nästa möte. <laughs> jag får göra det helt enkelt. Det jag men jag tror att man bara lyssna på Wagner. <laughs> <laughs> Wagner, Ultimatulle och Guns and Roses. Mm, precis. Oh, det är i det här tillfället att man borde lägga in en sån här så att lyssnarna fattar att man är ironisk. Men du, nu får du göra reklam en sista gång. Vad heter podcasten? Den heter ju Appsnack. Man går in på www.appsnack.se och där kan man lyssna på både gamla poddar och live live-podden tisdag morgon klockan sju. Och där finns kontakt och sånt där, länkar och till massa häftigt ifall man är intresserad av teknik i allmänhet och Apple-prylar i synnerhet. Du, en fråga jag kom på här nu. Du är den första jag pratade med här i podcasten som är far. Mm -hmm. Och som är i sin då småbarnsfarsa. Hur kombinerar du musiklyssnandet med, med det livet? Eh, ja, man, man får ju välja lite. Alltså, I början så blev det ju väldigt mycket sån här Alltså nu ska det ju så att han är så liten så han fattar ju varken till eller från liksom textmässigt. Man kan ju spela både svenska och engelska. Sådär. Men så tänker jag att de ser ju att språkutvecklingen, nu han är nio månader, liksom, den kommer ju här. Liksom, även om han inte kan prata än så är det nu läggs grunden. Så jag försöker lyssna mycket på svensk musik. Och försöker faktiskt hålla mig lite borta från de här klassiska morslilit Olle i skogen gick. För jag tänker att han kommer totalt bli söndermatad med det där eh, närmsta åren på dagis och annat. Så jag försöker köra liksom sån här som han borde känna till. Lite Håkan, lite Winnebeck, lite eh, Evertorb, lite, lite allmän blandning. Eh, svenska grejer som jag tänker att det här borde han ha med för att få liksom en kulturell bildning att ta med sig framåt. Eh. Så du försöker liksom mata fram en musik smak hos pojken? Nej, tvärtom. Jag försöker mata... Jag försöker ju gå brett, liksom. Allting som i och för sig så hamn, hamnar du ju ändå under filtret. Saker som jag kan tänka mig att lyssna på. Men försöker liksom vitt och brett. Allt från lite äldre grejer till lite fartigare grejer till lite sorgsätt och glatt och lite sånt. Så länge det är på svenska. För jag tänker det är bra för hans, för hans språkutveckling. Men annars... Jag håller det ganska brett. Till och med snuggit in i en och annan Björn där också, ska du säga. tycker det är otroligt bra av dig att du väljer att ta det steget. Många, många medelålders män och kvinnor har ju väldigt dålig musiksmak. Mm. Även om de i sin ungdom kan ha lyssnat på bra musik. och Det är väl helt enkelt för att, precis som med deras humor, att de börjar anpassa sig till det som barnen ska lyssna på i liksom, redan från tidig ålder. Och sen liksom går det så många år så att de, de blir liksom kvar i det där. Så att när barnen växer upp och du vet, som i ditt fall liksom, väljer roses rosesskivorna så, så liksom blir föräldrarna kvar i det där. Vilket är liksom orsaken tror jag både till liksom pappahumor och mammor som lyssnar på lugna favoriter. <laughs> Men kan ju säga att det är betydligt. De Lugna favoriter är ju bra annars får då hör höra ju han slår sig. Har han några favoriter hittills? Han gillar Håkan Hellström, det gillar han. Särskilt de här plattorna med lite mer så här eh, och annat. Det tycker han om. Det är liksom rytmer. Han kan ju inte som sagt inte ta till sig textpoesi särskilt mycket. Men när det, när det gungar liksom, det det gillar han. Vi, vi prövade Guns N' Roses men det var lite för hårt, lite för snabbt för att han skulle hinna med. Han kan ju knappt stå ens. Han har liksom inte hittat koordinationen för att spela luftgitar ännu. Nej, precis. Jag, jag försökte liksom visa honom att man glider fram på knäna. Men han, eh, nej. Det, det är nog några månader kvar, tror jag. Jag säger lycka till med den musikaliska utbildningen. Ja, men tack så jättemycket, Tony. Och tack för att jag fick vara med i Kärlek och Knaster. Då tackar jag så mycket för att ni har lyssnat. Tidigare avsnitt av podcasten och framtida avsnitt för den delen hittar ni på knaster.se. eller på iTunes. Gå gärna in på Facebook-sidan som heter Samma sak som podcasten och kommentera vad ni tycker om avsnitten och de skivor vi diskuterar. Ni kan även kontakta mig på kamrat Savela, om ni har en sån där Twitter. Nej vänner, nu ska jag gå och lägga mig. När jag spelar in detta så är det för att ja, citera Kjell Höglund, Mycket sent på jorden. natt.